Але в тулоні Марселі королевич довго затримався. Кардинал Рішельє запідозрив його в шпигунстві на користь Іспанії і звелів арештувати. Два роки просидів Ян Казимир у французьких темницях. За нього просили папа Урбан, король англійський Карл, Венеція і Генуя. Тільки Фердінанд Австрійський швагер і союзник не вирухнув і пальцем. Аж у лютому 1640 року посольство воєводи Смоленського Криштофа Гасильського добуло Яну Казиміру свободу. Король-Людейк прийняв польського королевича в спальню монарші згідно з церемоніалом для принців другого ряду. Згодом Владислав випросив для нього в папи кардинальську мантію і Ян Казимир став ще й кардиналом. І ось тепер екс-шпигун міжнародний, екс-єзуїт і екс-кардинал мав стати королем польським. Батько його Зигмунд Вазе ніколи не відповідав на поклони плебзу. І он каземиру своїй зневазі посунувся незмірно далі. «Волів дивитись на пса, ніж на поляка». То були його слова. Однак королів обирають не за здібності, а за походження повіск крові королівської важить тут, а більше нічого. Мені потрібен був король безвиразний, безхарактерний, щоб можна попхнути його куди захочеш. Саме такий видавався мені Ян Казимир. Може, і Виговський видався мені таким, аж я настановив його писарем генеральним, не вміючи прозирнути в його душу. Невміння таке найтяжче І найзагрозливіша з вад Надто в чоловіка, що має Високу владу в руках Та чомусь вважається Вада це незначною Вони неї не зважають а За неї не судить навіть суддя Наш найсуворіші історія Шкода говорити І все ж не я перший Подав руку Яну Казимиру Незважив і на дивну пригоду з немиричим що прибився до мене під збаражем, мов би, як посланець королевича, а може тільки, щоб вивідати мої наміри. Я очікував Д Яна Казимира, посла справжнього, ждав його під Львовом, ждав під замостям, і своїх послів на сейм спорядив тільки тоді, як прибув з Варшави королівський секретар, давній мій знайомець, український шляхтич Якуб Смяровський. Назвався він, як і Немирич, тоді, послом від шведського короля, але був послом справжнім, бо привіз лист від Яна Казимира з королівськими печатями. Не козак вклонявся королеві. Король схиляв голову перед козаком. Таки ж недаремно виказував я нелюдське в простерпіння в розсваволенім морі пристрастий, обурень, домагань. І на послуху. Я прикликав до лабунків генеральних старшин і полковників. Погорів їх у своїй теплій хаті, згадавши, як то панство нині незатишно у Варшаві на елекційнім полі під вітром і снігом. Потрактував кожного черкою горілки з гетьманських рук. Примітка елекційне поле Короля мали обрати на сейому полі просто неба. Тільки для сенаторів була шопа. Поспитав питав не без лукавства. «То як будемо нас королівського посла? В пишноті чи не у лазі?» Старшини завбачливо промовчили. Позвався тільки кривоніс. Робили, як знаєш, гетьмани, і я ж усуваюся». «Бо з паном Сміровським у мене обрахунки ще з полонного, і нас обрахунки з цілою річчю посволитою, – зауважив я. Та бачу мене тут трохи не так. У полонному була тоді родина пана Сміровського. А хлопці моє звіріли. Боже ж так палило в нас панство з гармат. В душу кожному цілилися. Ну, а вже як ускочить мої хлопці туди чи туди?» то за руку ж не вхопиш. І щастя сталося і з родиною секретаря Королівського. Шкода, Максима, не знав я про це. Я хотів, щоб ти зустрів посла Королівського перед лабунками та попровадив до мене. Привчати уже слід панів шляхту до нашого козацького майстату. Тоді як? Хай зустрічає пана посла «Генеральний оборжний Чорнота? Чи він ще не викричався? Як Чорнота?» Рейд покрив мої слова. «Та ж пан Чорнота всідло цісти не здатен!» – крикнув Головацький. «Хіба стояти в стременах, як останній пахолок?» І подстою для нашого гетьмана огризнувся Чорнота, який після свого дурного поранення досі не міг присісти. Чого б я то ревотав? Я хоч приклинуй, та зайти вірний. Хочу бути другим чоловіком після гетьмана. Так і кажу, бо про більше югатців немає. Ти ж гетьмани бійся, а тих потайних, що не згинаються, а голосами грають так тихо, що й обутина не зворухнеться. Ну, тречки, гнуть це перед тобою три погибелі. А очима, як татари, наздобич, так і ріжуть. І це не було у гетьманську. А чорнота крикнув раз та двічі. Ото у ця його зрячка, примітка відвертість, зробити або сказати щось просто в очі. — він, булава на столі, — сказав я спокійно. — Хоче хто, лиш простягни руку, взяти на штука, утримати, ось клопіт. — І пане Гейтмане, — махнув рукою чорнота, — добре твоє серце коли такої гадки про людей. Хто б же там думав, як утримати? Думка одна, як ухопити, а вже там є болтасть.